ata do nadan do binga dituria ti albi aramin sallallahu wasallama ala an-nabi amin ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmi dinahumma ba'd tgjitha lavdet e berkasin allah ozoti do botrave Salavatet dhe selamet dhe Allahu tjovshim për pegamberin e ti besnik Muhammedin a.s. i familjarit e ti, shokt e ti dhe pasurësit ti në tërsi, në pas. Kala al-imamu më gjithës rrëhimahullahu ta'ala o këtër më qëtër a i këtër al-imam amë tukër më dhe dhe nari o maritës o këtër tihit o rusënit o një omit aqirë, o të të të të të njërë këderi, hajini hivo shëri. Thot, autori librit, tri barimet, Allaho i lërsuar e mshiroft, dhe shtyllat e ti janë gjasht, pra shtyllat e imanit, të jandë besosh në Allahun, në melejket e ti, në libra dhe ti, në të tërgurit e ti, në ditën e fundit i në kjamedit, si dhe në këderi në të mirën edhe në të keqen e ti. Këto janë arkan e imanit 6. Pranje e Allahut, e hanimi djeshit, e juani e Nbejyesullahu alaihi ve sellem. Këto pra janë gjashtë shtyllat e imanit. Ahtu siç ka ndërhur ato në hadithin e Xhibrilit alaihissalam, kur ai pyeti pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem bi imanit ale qepran arxana e madhe ja buddeni dha këto shtylla janë shtylla madhështore që duhet me doemos praktiket besimtarit besojnë to e i nëjë araba e një mënia dhe në iman dhe nëse mungon besimi në njërin prej tyre atëherë nuk ka besim janë shtyranë ajo qonë ila arkanë sepse çdo gjë pra nuk bazohet dhe nuk mbështetet vetëse mbi shtyllat e saj وعلي الاركان انتنا واولها ان ان تبني علينا ديننا këto shtylla pra e para dhe ajo shkak fillohet me to është besimi në Allahun. Al-suq bi Allah. Wan iman bi Allah ta'ala. Yetavon nan. An iman bi wujudi. Për këtë la e parë është besimi në Allahun, të besosh në Allahun. Dhe besimi në Allahun përfshin pikëspari besimin në ekzistencën e ti. ايمان الربوبيه وان الايمان بالالهيه وان الايمان باسمه وصفاته اتبار از بسيمين اگزیستنسن اللهوت مپاس بسيمين الربوبيتين اتي بسيمين الوهياتين اتي اد بسيمين الاسماء اد الصفات برنميادر سلسيت اتي وان الايمان باسماء në ato gjene. Araka. Besimin në Allahun pra përfshin besimin në tre llojet e tauhidit. Anim al-rububiyyah, al-uluhiyyah dhe al-asma' wa's-sifat. Pra besimin në al-uluhiyyah në rububiyyah, al-uluhiyyah dhe asma'u'sh-shifat. Pra besimin në Allahut El-Karim, besimin në Allahut Ne avdorim pranavrim dhe beçimi Allahut me emra dhe cilësitë e Tij. Ne habuzat në thekfitin e imanit lidhja pra duhet që të vërtetohet dhe të realizohet besimi në Allah. Ne inahu ar-rahman ar-rahim. Që arkëni iman. Sepse kjo është shtylla e fortë pra për i shtyllave të besimit shtylla themelore bazë ku është besimi në arkanin e iman, anë iman në malajka. Malajkat që jemi ro, që jemi në. E dyta para prej shtyllave të besimit është besimi në malajkat dhe malajka e shmëris fjalës malek pra angjëj angelu po malajka alfun un alkilah ngjallën e gje dhe malajka jan kries për krijesa vetë Allahut për çështjet e para të gjeve të fshehta Ana tahawwalla li ibadatiha Wa khalaqa tahawwalla minhu Ika khalaqa Allahu li arsuar malaikata pra dhurimin e ti praq te adhurojn ata dhe i ka krijuar ato Allahu prej dritës prej nurit La yaruna Allahu ma amarahum Wa ya'luna anna yuqnahun Dhe si shi ka përshkruar ata pra malaikët nuk e kundërshtojnë allahun atëshka i urdhron dhe veprojn gjithçka urdhrohet prej allahut. O melaiqe. Nuk më novim e nanani. Nuk queliën. Imen e arfë na ishi ismiu min. Të këngëllai këtë besojm në mënyrë të veçantë dhe të detajuar në të gjithë ata me lejkë që njohim emrat e tyre. Gjezi, Mikaeli, Uisravi, si Jebraili alayhiselam, Mikaeli, Lestrafili alayhisselam. Emanakulau. O na malikha. A, a po meleku If dak yes apo meleku roje i jehenamit pra i zjarit apo ridwan has apo meleku qi quhet ridwan roja i xhennetit kem nen ma ardi ishmu min si dhe besojm ne gjithataj qe nuk u nhohim emrat prej tyre na ka tha robuna jella wa ala ona jane mbudu daxhi fej labo si sot pra ja dhruarin allahu xalla uala kuranit isnik dhe nuk i njeh pra nuk i di ushtarët e tij askush tjetër përveç pabash tij për beshallaut kur melajkat jane homo ba'is minum almuqall bi hamli al'arsh alaikat kan misionet e pra, tyre pra detyrat e tyre Ka prej tyre që janë të ngërkuar me mbartjën e arshit? Ka prej tyre që janë të ngërkuar me ruajtjen dhe e zjarit, që shtë të lojë lërëcuar mbi të pra e vigjilojnë dhe janë kujtestarë në nëtë mëdjet? Ka prej tyre që janë të ngërkuar me mbartjën e arshit? muqerin e jennë, ulën e jennë. Ka prej tyre që janë të ngarkuar pra me ruajtjen dhe mbrojtjen pra e xhenedit, pra rrojet e xhenedit. Unë um, ndhem el-muqtel de qab al-arwah. Unë um, ndhem men e të nisun në mjaresën e zikrit. Ka prej tyre që janë të ngarkuar me marrjen e shpirtrave, pra të bijet e ademit. Ka të tjerë që janë të ngarkuar me prezentimin e me gjdiseve të dhikrit, pra të përmedjës Allah të lërësuar. <tër tjera> Ka të tjerë prej tyre që janë të ngërkuar me shkrojtjen dhe rojtjen e punve të bive të ademit. Më në humë më më më këllurë, e mi të nësijin Allah, e mi të që aqparin se në vatë të ullaut a të të tjerë prej tyre, pra, që janë të ngarkuar me përmbushjen e urdresave të Allahut në gjerësinë e qeve dhe të tokës. وأصناف من الملائكة وأصنافهم أوصاف إن الله برء أتايان لؤيه تشumta të ndryshme dhe gjithë secili ka përshkrimin e tij dhe askush për esë Allahu të lartësuar nuk i di lojet e tyre edhe cilësit pra përshkrymin e tyre Në këmë jo, në gja që nësus atë pëtë nga nësusë në Korani në shabitin në Rui atë pëtë nga nga pëtë nga Por se ato shka ato argumente që në ka nardhur mbi me leiket që në ka nardhur në Kuran Kuran e Fisnik dhe Sënëtën e Pasat ne i pohojmë ai vërtetojmë dhe i besojmë ato. Po na e damë zëkernë na dhe shikoju anë, ole na dhëtan. Dersa mbi ato argumente dhe fakte të cilat nuk na janë përmendur as kërkojmë dhe as humbtojmë mbi to. Ne alamin el ghaib. Sepse ato janë prej diturisë fsheh dijes el ghaibit. Me iman në el malai faraq nuk mundin arritja e këtij alam. A dhe prab Besimi në malaiket është shtyllë për shtyllave të islamit. A menin حاجه الملائكه? وقال لا يوجد ملائكه. هذا سي اي الذي يمهون ملائكه ده ثوت نو كانو كيغزistoin ملائكه atëre ky është kafir edhe me besim të prishur, Allah t'i kërkëm së trajim për këti. Një i tjil, pra, nuk beson në gaj, pra, nuk beson në të pëshehtën. Një i tjil, pra, nuk beson në të pëshehtën. Një i tjil, pra, nuk beson në të pëshehtën. Pra njeri ju duhet dhe ka obligim dhe dhe tyrë që të besoj pra në mëleiket. Gjithashtu, shtu dhe tjetër është besimi në Elkutub, pra besimi në librat e laot lartësuar. Në të të anëzara Allah, Allahu ta'ala, cilat i ka sbiritu pra i ka shpavur Allahu i lartësuar. Një gaj e sënë një një, Si ozem për njerëzit. Ana, qala muallina ana. El habiba. Besojmë në to që se ato janë fjalët e vërteta dhe realet të Allahut të lartësuar. Aqeta shëmano, ni u dinna shanna Allahu minha w ma ladhi shami. Pra besojmë se ato janë realitet. Janë reale dhe besojm te gjitha ato libra te cilat i ka përmendur dhe i ka emërtuar Allahu i Lartësuar. Al-Kitab minha ka Teurati dhe Injili dhe Zeburi dhe Kur'ani. Sopheti i vëna, nji, sopheti Musa. Pra, prai librave të xhallau i Lartësuar ka përmendur si Teurati dhe Injili, si Zeburi dhe Kur'ani fletushkat e ibrahimit, fletushkat e musajit alaihi salam nuk jemi gjanë ndonjë tafërinje pra besojmë në to me me një besim të detajuar ولو جئنا نؤمن بالدين انا نيشنا ذا besojmë me një besim të përgjithshëm në të gjitha ato libra që Allah i lërsuar, nuk i ka e mërtuar, pa nuk i ka nuk me i ka e mërtuar dhe cilësuar në. Si dhe gjithashtu a i cili beson në i pjesë të Kur'anit dhe mëhon një pjesë tjetër të Kur'anit, i tili është kafir pra mëhuës. Allah ti të këmë së tajim për ti. Dhe e një më një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një almoh sharab indin alli taala pra është obligim dhe detyr qe te besohet ne librat e sbritur dhe te shpallur nga allahu i lartësuara ane trena te mihkan e iman topra ishin tre prej shtyllave te imanit negu marifatua dhe dirashtua kemi obligim dhe detyr qe te nhohim ato dhe te studioim ato ta pra urolha pra e imani بالله kama shab para para para shtyll prej tyre es besimin allahun siç para priu we kallon ne junais teuhidit tretë ti cili pofshin dhe garanton tre llojet e tauhidit tauhidul rububia apo ta gjinë moje ne atani ne fanqi vëdhë u te vëdhë i vëdhë i vëdhë nat pra përçin besimin e tauhid el rububia ose si cilësohet ndyshja nga dietaret veçimi i Allahut me veprat e tij krijim pra që janë krijimi furnizimi dhënia e jetës marrja e jetës apo i thonë ma'id el hamd wal mulk wat tauhid apo përkuvizimin tjetër ë të tauhid el rububia veçimi i Allahut me krijim sundim dha organizim pra te universa te botrave uluhiu te iluhia o vralo ane elada dhe i dyti pra besimin ne tauhidin uluhie pra qe esh veçimi i allahut me adhurim uluhien asna i osgara o an nifidina asna ma ujnë, o elasi edhe e treta të prej llojeve te tauhidit qe pushin besimin ne allahun është besimi në al-asmau'l-husnat, emrat dhe atributet e Allahut duke pohuar dhe vërtetuar ato që Allahu pohon dhe vërteton mbi veten e Tij të Lartë. Wa hadithuhu la Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. I dha ja ka pohuar dhe vërtetuar ati pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sunnete en al-asma' al-husna ushdatin lula. Pra i emrave të bukur dhe atributeve të larta, në gajtë të hrikë, vëllatë të kjithë, pra, pa i mëhuar dhe pa u dhënë atyre kjyshje, në gajtë të hapilë, vëllatë të vë nëgjitë, pra, pa i mëhuar dhe pa u dhënë kjyshje, pa i mëhuar dhe pa i shëmbudhur ato. Vëllatë të huinë, ala hadd qaulillahi ya wa ala aisha keni dini se si dhe është pra shënim i thjeshtë sidhe pa u ndryshuar da tjetërsuar kuptimin ndalemi para tek fjala dha lëshuar icili thate në surat ashura azjada askush nuk i prindjan aty ndaj i është dëgjuesi dhe, dhe shikuesi wal iman bil malaikah wanna un khaliqun khalaqohum minhu pra shtella e dyt besimi tek malaikate tek injit allahut des ata jan krijes per krijesave te allahut dhe kries për kries allahut, i ka krijuara ata ato allahu per drites per nurit lumi alame alay des ata jan per votos te fshtet per coshtjeve te fshteta in allahu ana na amaruh wa in aluna an yu'aru si shpeshrua në Quran, nuk e kundrështojnë Allahun, atër shka i urdhoron dhe dhe projnë gjithë shka urdhoron në to. Nuk më ubi në melaike ke dhalik, më në algën e ishën mëgur, nuk më ubi një më nëtë kështë, kështën rigen me algën së më në këtu, nuk më ubi në të kështën rigen, nuk më në në alifu në këtu, nuk më ubi një më në të kështë, gëjnë në të kështë pra sipër shkallën e dytë dhe tretë të ushtut në dytë dhe tretë besimit, qoftë për ëngjëjt që unë njohim emrat dhe qoftë për librat që unë njohim emrat, besojmë me to më i besim për ato detajuar, të argumentuar nga Allahu i lartësuar, dhe për ato melejkë dhe për ato libra që nuk unë njohim emrat, besojmë në to më i besim të përgjithshëm Me kaç dhe falëndrimet Allahut jam falëndrimet dhe lavdet janë vetëm për Avën e Lartësuar dhe selametat e sinqerta janë për pejgamberin e dashur